Мъчение и страдание Причастен разговор на учителя стана въпрос за разликата между мъчение и страдание. Страданието не е последното. Има нещо по-страшно от страданието и то е мъчението. А и от мъчението има нещо още по-страшно. По-добре е да страдаш отколкото да се измъчваш. Каква е разликата между мъчение и страдание? При мъчението ти се ужесточаваш, роптаеш, а при страданието си благороден и не се ужесточаваш. Закон е, че страданието повдига човека, а при мъчението той слиза по-долу, отколкото е бил. Мъчение е, когато слизаш надолу към центъра на земята, а страдание е, когато те извеждат навън. При мъчението няма разрешение, а при страданието има. Ти си осъден за 100 години. Това е мъчение. Осъден си за няколко години. Това е страдание. И след изминаването на тези години, ще ти се отворят вратите и ще излезеш навън. Когато страдаш и роптаеш, това показва, че тези страдания си ги заслужил. Те са плод на твоите минали погрешки. А когато ги посрещаш с благодарност, това показва, че ти страдаш за другите като жертва. При страданието имаш съзнание, че то е за добро, а мъчението е безмислено. При мъчението нямаш никаква надежда. Братът помоли, учителю, дайте ни материал за духовна работа. Искате ли да вървят работите ви добре? Всяка сутрин, като ставате от сън, торете ръцете си на горната част на главата си и кажете Господи, искам да ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух. Ще ви дам друга формула, която може да изговаряте през всяко време. Господи, благослови ме, изпълни душата ми с Твоята любов, за да мога чрез нея да разреша задачите си. Ще ви дам и трета формула. Господи, искам непреривен контакт с Теб.